ויצב המלך את חלקיה הכהן, ואת אחיקם בן שפן, ואת עכבור בן מיכיה, ואת שפן הסופר, ואת עשיה עבד המלך לאמור. לכו דרשו את אדוני, בעדי ובעד העם, ובעד כל יהודה, על דברי הספר הנמצא הזה, כי גדולה חמת אדוני, אשר היא ניצתה בנו. על אשר לא שמעו אבותינו, על דברי הספר הזה, לעשות ככל הכתוב עלינו. וילך חלקיהו הכהן, ואחיקם ואחבור, ושפן ועשיה, אל חולדה הנביאה אשת שלום, בן תקווה, בן חרחס, שומר הבגדים, והיא יושבת בירושלים במשנה.